11 липня Уже перша ночі, і внизу у вестибюлі вже немає нікого. Сама лише Полет Гайленд сидить за столиком. Грейс Вілмот розкаже вам, що Полет стала на прізвище Гайленд через одруження, а до того вона була Петерсен, хоча матір її була представницею родини Німанів, нащадків одного з відгалуджень родини Таперів. Колись то значило великі старовинні капітали, а тепер Полет працює реєстраторкою в готелі. У дальньому протилежному кутку вестибюлю в червоному розкладному кріслі біля каміна сидить Грейс і читає. Обстановка у вестибюлі готелю Чекайленд складалася десятиріччями, шар за шаром. Сад, парк, вовнячий килим – це зелений мох на гранітних плитах, видобутих у кар'єрі неподалік. Блакитний килим, що спадає по східцях – це водоспад між сходовими маршами, що стрибає вниз зі сходинки на сходинку. Горіхові дерева, вистругані, відполіровані і зіставлені до купи, утворюють ліс бездоганних квадратних колон, прямі ряди темних блискучих дерев, що тримають на собі купол із гіпсової листви та купідонів. Кришталева люстра на стелі кидає потужний стовп яскравого світла, який пробивається в цю лісову просіку. Кришталеві висульки здаються знизу такими маленькими та мерехливими, але коли ти видряпуєшся високою драбиною, щоб протирти люстру від пилу, то бачиш, що кожна висулька є завбільшки з твій кулак. За впадинами та складками зеленого шовку майже не відно вікон. Удень ці штори перетворюють сонячне світло на зелену тінь. Дивани та крісла аж занадто м'які. Вони оббиті матеріалом із зображенням квітчастих кущів і волохаться довгими китичками по нижньому краю. Вогонь у каміні такий великий і сильний, наче багаття на привалі. А весь вестибюль – цілий острів у мініатюрі, острів у приміщенні, рай. До речі, саме в такому ландшафті Грейс почувається найбільш комфортно. Навіть комфортніше, ніж удома, у своєму будинку, у твоєму будинку. А посеред вестибюлю між столиків та диванів прибирається Місті, і Грейс підводить на неї очі. Вона каже «Місті, ходи сюди і сядь біля каміна». А потім знову втулюється в книжку і додає. У тебе й досі болить голова, але у місті не болить голова. На колінах у Грейс лежить її розкритий щоденник у червоній шкіряній обкладинці. Вона витріщається в рядки і питає: "Яке сьогодні число?" Місті відповідає. Вогонь у каміні догорів, і дрова перетворилися на шар помаранчевих тліючих головешок на решітці. Ноги Грейс, взуті в коричневі гостроносі черевики, звисають донизу, не торкаючись підлоги. Її голова з довгими сивими кучерями схиляється над книгою, що лежить у неї на колінах. Поруч з кріслом стоїть увімкнений торшир, і його світло відбивається від блискучого збільшуваного скла, яке Грейс тримає над сторінкою. Місті каже: Матінко Вілмот, нам треба поговорити. Грейс перегортає пару сторінок і відказує: О, господи, це вже я помилилася. У тебе голова розбулиться тільки післязавтра. А місті заглядає її в обличчя і питає. Як ви смієте настроювати проти мене мою дитину і робити її нещасною?» Грейс відриває очі від книги, і її обличчя від подиву аж видовжується. Щелепа відвисла так сильно, що її шия зібгалася в складинки від вуха до вуха. То її поверхнева, м'язово-апоневротична система, її підборідний жир, її зморшені платизмальні смуги поперек шиї. Місті питає, і чому це ви почали навіювати Тебі, що я начебто невдовзі стану відомою художницею? Вона озирається, переконується, що вони у вестибюлі самі, і знову каже, «Я офіціантка, я тримаю дах над вашими головами, і цього цілком достатньо. Я не хочу, щоб ви забивали моїй дитині голову сподіваннями, які я не зможу зреалізувати». Затамовуючи від хвилювання подих, Місті питає, «Невже ви не розумієте, в яке ідіотське становище ви мене ставите?» А рот Грейс розпливається широкою поблажливою усмішкою, і вона відказує, «Але ж, Місті, річ у тім, що ти справді станеш відомою!» Усмішка Грейс, як театральна завіса. Вечір прем'єри. Грейс піднімає над собою завісу, розкривається. А Місті каже, «Ні, не стану, бо не зможу. Вона звичайна людина, яка житиме і помре непоміченою, нічим неуславленою. Посередність. Утім, це не така вже й трагедія». Грейс заплющує очі, не перестаючи усміхатися, каже, «Та ні, ти прославишся, як тільки...» але місці перериває її. Зупиніться, просто замовкніть і все. І додає, вам легко збурювати надії в душах інших людей, та хіба ж ви не бачите, що натомість ви їх руйнуєте. Я дуже вправна офіціантка. Якщо ви не помітили, то скажу, ми вже не панівний клас. Ми не вершечок пагорба. Пітре, проблема твоєї матері в тому, що її ніколи не доводилося жити в трейлері, ніколи не доводилося стояти з продуктовими картками в бакалійній крамниці. Вона не знає, що таке бути бідним, не знає і не хоче знати. Місті каже, що краще б їм виховати Тебі так, щоб вона вливалася в цю економіку, щоб змогла знайти собі роботу у світі, який вона успадкує. Нема нічого ганебного в обслуговуванні столиків або прибиранні кімнат. Грейс робить у щоденнику закладку з мереживної стрічки, потім підводить очі і питає «А чому ж ти тоді п'єш?» «Тому що я люблю вино», – відповідає Місті. А Грейс каже «Ти п'єш і знаєшся з різними чоловіками, щоб придушити свій страх». Кажучи «Різні чоловіки», вона, вочевидь, має на увазі Ангела де Лапорте, чоловіка в шкіряних штанях, який збирається орендувати будинок Вілмотів. Ангела де Лапорте з його графологією та фляшкою доброго джину. А Грейс каже їй, «Я знаю, що в тебе в душі», і склавши руки на обкладинці чуденника, що лежить у неї на колінах, продовжує, «Ти п'єш, бо хочеш самовирізатися, але боїшся». «Ні», – відказує місті. Вона схиляє голову на плече і скоса дивиться на Грейс. І каже, «Ні, ви не знаєте, що у мене в душі». Згасаючи багаття в камінні поруч із ними, видає хлопок і кидає спіраль іскор до димаря. Повз камінну полицю пропливає запах диму. То їхне табірне вогнище. «Учора», – каже Грейс, читаючи щоденника, – «ти почала відкладати гроші, щоб повернутися до свого рідного міста. Ти збираєш ці гроші в конверті, а конверт засовуєш під килим біля вікна своєї кімнати». Грейс підводить очі, піднімає брови і її зморщувальний м'яс збирає в складки поцятковану шкіру на її лобі. А місті питає, «Ви що, за мною шпигували?» Та Грейс посміхається. Легенько коляснувши збільшувальним склом по сторінці щоденника, вона каже, «Та це ж написано у твоєму щоденнику». Місті заперечує «Але що ваш щоденник? Ви ж не можете писати щоденник іншої людини». Знай, Пітере, що стара карга шпигує за місті і вписує все у свій грозбух у червоній шкіряний обкладинці. А Грис знову посміхається і каже. «Я його не пишу, я його читаю». Перегорнувши сторінки, вона наводить своє збільшувальне скло і каже. «О, завтрашній день обіцяй бути цікавим». У щоденнику йдеться, що ти зустрінеш приємного полісмена. До речі, завтра Місті має поміняти замок у своїх дверях. І чим швидше, тим краще. Місті каже, помовчте, ось візьміть і помовчте. Ми говорили про тебе, тож чим швидше вона навчиться жити правильним життям, з нормальною щоденною роботою і забезпеченим стабільним майбутнім, як у всіх простих людей, тим щасливішою вона буде. У конторі працювати егеш? Питає Грейс. Чи собак вигулювати? До речі, за це непогано платять кожного тижня, через те ти й п'єш, еге ж. Твоя матір. До речі, вона заслужила на отце, і ти заслужив на отце, містя відказує Ні, Грейс. Я п'ю, бо я вийшла заміж за дурного, лінивого та відірваного від реальності мрійника, якого зростили в думці, що він одного дня ожениться на знаменітій художниці, і який так і не зміг пережити свого розчарування. Місті помовчала, а потім знову каже, «Ти, Грейс, це ти геть зіпсувала власну дитину, і я не дозволю тобі зіпсувати мою». Нахилившись так близько, що стало видно пудру в зморшках Грейс, її ритими та схожі на павутинні рисечки, де червона кров помади стікає в зморшки довкола рота, Місті каже, «Негайно припини брехати моїй доньці, клянуся, зберу свої речі, візьму із собою тебе і завтра ж ушиюся з цього острова». А Грейс дивиться повзмісті, наче бачить щось позаду неї і каже «Та ні, місті, ти цього не зробиш, бо вже занадто пізно». Місті обертається, а за неї стоїть реєстраторка Полет у білій блузці та темній складчастій спідниці. Полет мовить «Вибачте, місіс Вілмот?» Разом і Грейс, і місті вони хором відказують «Що?» А Полет відповідає «Не хотілося б вас турбувати, але мені треба підкинути дров у камін». Грейс закриває щоденник у себе на колінах і каже «Полет, допоможіть нам розв'язати нашу суперечку!» Піднявши одну брову м'язом фронталіс, Грейс питає «Вам не здається, що в місті не слід баритися і пора приступити до написання свого шедевра?» А погода сьогодні частково сердита, з можливістю відмов та ультиматумів. І місті обертається, щоб піти, але трохи обернувшись, зупиняється, а хвилі за вікном сичать і вибухають. Дякую, Полет, каже місті, але пора вже всім на цьому острові збагнути, що я так і помру великою товстою нікчемою. 12 липня Якщо тобі цікаво, то твій приятель із мистецької школи з довгим світлим волоссям, ну, той хлопець, що порвав собі вухо, намагаючись подарувати місті свою сережку, так о той хлопець уже лисий, як коліно. Його звуть Вілтапер, і він працює на паромі. Він твого віку, а мочка його вуха так і висить двома шматочками, зарубцьована. Повертаючись цього вечора на поромі додому, місце стоїть на кормі. Холодний вітер старить її обличчя, шарпаючи та сушачи його, гладеньку мертвілу шкіру і її стратом корнеум. Вона саме пила пиво, засунувши пляшку в коричневий паперовий пакет, коли у неї ледь не тиснувся носом отої великий собака. Він принюхується і скавучить. Він підібгав хвоста, а його горлянка ходить угору вниз під густим хутром шиї, наче він знову і знову намагається щось проковтнути. Вона хоче погладити пса, але той відходить і робить калюжу просто на палубі. Підходить якийсь чоловік із повідком у руці і питає. Він вас не злякав? З вами все гаразд? А бідулаш на товста місті просто перебуває у власній пивній комі. А вже ж, можна подумати, що вона, стоячи на поромі в калюжі собачих стяг, зараз усе кине і почне розповідати якомусь незнайомцю всю історію свого довбаного життя, тримаючи в руці банку з пивом і стримуючи сльози. Можна подумати, місті відповість. Ну гаразд, раз ви спитали, то я розповім, що провела ще один день у чиїсь закупореній господарчій кімнаті, читаючи на стінах різні бздури. В той час, як ангел де Лапорте робив знімки, казав, що її прибацаний благовірний насправді чоловік люблячий та турботливий, бо пише букву «І» з хвостиком, закрученим за витухою догори, дарма, що обзиває її мстивим прокляттям смерті. Ангел та Місті увесь день терлися сраками в тісній кімнаті. Вона вичитувала написи, зроблені спреєм на стінах, а в тих написах було таке. «Ми приймаємо брудний потік ваших грошей». Ангел Делапорте питав її. «Ти нічого не відчуваєш?» Домовласники засовували в пакети свої зубні щітки для лабораторних аналізів, щоб перевірити їх на наявність заразних бактерій, щоб потім позвати до суду. А на борту порома чоловік із собакою каже. На вас оце немає якоїсь одежини, що належала помирлій людині. На місці її сукня та піджак, а ще черевики, а також приколита долацкана одна з отих жахливих великих прикрас, що її подарував Пітер. Подарував її чоловік. Ти подарував. Цілісінький день провела вона в закупореній господарчій кімнаті, де слова на стінах казали «Не вкрадуть наш світ, щоб замінити ним той світ, який ви зруйнували». А ангел сказав у цьому місті почерк інший, він міняється. Зробивши ще один знімок, він перекрутив новий кадр і спитав, чи відомо тобі, в якому порядку працював твій чоловік у цих будинках. Місті сказала Ангело, що власник має увійти в новий будинок тільки після повного місяця. Згідно з тислярською традицією, першим до нового будинку має увійти якась домашня тваринка. Потім кукурудзяне борошно, сіль, віник, біблія та розп'яття і лише після цього може входити родина та їхні меблі. А Ангел, клацаючи затвором, питає. Що? А як же до будинку може увійти кукурудзяне борошно? У нього що, ноги є? Сьогодні, каже Ангел Делапорте, що Беверлі Хілз, що Верхній Істсайт, що Палмбіч, навіть найкраща частина будь-якого міста сьогодні, це номер люкс у пеклі. За твоїми воротами ті ж самі автомобільні затвори на вулицях що ти, що бездомні наркомани, видихаєте одним і тим самим смердючим забрудненим повітрям і чуєте той самий гуркіт гелікоптерів, що всю ніч ганяються за кримінальниками. Зірки та місяць стерті з небес ліхтарями на тисячах захаращених автостоянок. Усі ходять одними і тими самими заюрмленими тротуарами і бачать одне і те ж саме бляклий та червонястий вранішній сонце, що ледь пробивається крізь смог. Ангел каже, що у багатих людей терпець уривається швидко. Гроші дають тобі змогу просто взяти і піти від усього, що не є красивим та бездоганним. Ти не зможеш миритися з усім неприємним та негарним. І ти витрачаєш своє життя на те, що тікаєш, уникаєш і рятуєшся. Погоня за чимось красивим. Омана. Кліше. Квіти та новорічні вогники – ось що ми запрограмовані любити. Когось молодого та красивого, скажімо, жінок з іспанського телебачення з великими ціцьками італіями такими тонкими, наче їх тричі перекрутили дружини трофеї, дружини здобич, що обідають у готелі фентезі. Слова на стінах промовляють: Ви з вашими колишніми дружинами та прийомними дітьми, з вашими кровозмісницькими родинами та невдалими шлюбами, ви зруйнували свій світ, а тепер хочете зруйнувати мій. Біда в тому, каже Ангел, що залишається дедалі менше місць, де можна було б сховатися. Саме тому Віл Роджерс і радив людям купувати землю, бо її більше ніхто не виробляє. Саме тому всі багаті і попхалися цього літа на Чекайленд. Колись то було Санвелі Вайдахо, потім то була Садона в Аризоні, Аспен у Колорадо, Ківест у Флориді, Авганія в Маусі. Усі вони були забиті туристами, а місцевій публіці лишилися обов'язки офіціантів та обслуги. І ось тепер острів Чекайленд – бездоганний варіант утечі від світу. Для всіх – за винятком людей, що вже там живуть. А слова промовляють. Ви з вашими швидкісними автомобілями, застряглими в заторах, з вашою їжею, що робить вас товстими, вашими будинками, настільки великими, що ви почуваєтесь в них одинокими. А Ангел каже... Ось дивись, який тут щільний почерк. Букви притиснуті одна до одної. Він клацає затвором, перекручує кадр і додає. Пітер чимось дуже наляканий. Пан Ангел Делапорте фліртує, кладучи свою руку на руку місті. Він раз по раз дає їй фляжку, аж поки вона не порожніє. Усе це прекрасно, допоки він теж не подасть на неї в суд, як і всі інші клієнти Пітера з материка. Усі відпочивальники, що втратили спальні, лозети чи комірчини. Кожен, чию зубну щітку ти засунув собі в дупу. Однією з причин, чому місті так швидко відписала будинок католикам, був її страх, що його арештують за борги. Ангел Делапорте каже, що наш природній інстинкт – це сховатися. Ми, як біологічний вид, заявляємо своє право на територію і захищаємо її. Ми можемо мігрувати чи то з погодою, чи то за якоюсь твариною, але ми знаємо, що для життя потрібна земля, і тому інстинктивно пред'являємо на неї права. Саме тому пташки співають, щоб помітити свою територію. Саме тому стють собаки. Седона, Ківест, Санвелі. Парадокс. Півмільйона людей їдуть до одного і того ж самого місця, щоб знайти там самотність. Місті, відслідковуючи чорну фарбу своїм вказівним пальцем, каже «А що ти мав на увазі, коли казав про синдром Стендаля?» А Ангел, не припиняючи класити затвором фотоапарата, відповідає «Цей синдром названо ім'ям французького письменника Стендаля». Слова, які вона відслідковує, кажуть місті Вільмут усіх вас пошле до пекла». Твої слова, Скотиняко. Станіславський мав рацію – ти відчуваєш сильний біль кожного разу, коли виявляєш те, що вже досить добре знаєш. Синдром Стендаля, пояснює Ангел, це медичний термін. Це коли картина чи якийсь інший витвір мистецтва настільки прекрасний, що буквально поглинає глядача. Це різновид шоку. Коли Стендаль оглянув церкву Санта Кроче у Флоренції в 1817 році, то розповідав потім, що ледь не знепритомнів від радості. Люди відчувають пришвидшене серцебиття, їм паморочиться в голові, споглядання великого мистецтва змушує тебе забути власне ім'я, забути навіть, де ти знаходишся. Це може викликати депресію та фізичне виснаження, амнезію, паніку, серцевий напад, занепад сил. Між іншими, місті здається, що ангел Делепорти гівнюк. Як почитати розповіді сучасників, каже він, то виявиться, що твори Маври Кінкейт начебто викликали масову істерію. А в наш час питає місті. Ангел Делапорте знизує плечима. Гадки маю. Те, що я бачив, виглядає пристойно, але це не більше, ніж дуже красиві пейзажі. І все. Поглянувши на її палець, він питає. Ти нічого не відчуваєш? Знову клацає затвором і зауважує. Дивно, як сильно міняються смаки. Ми бідні, пише Пітер. Але ми маємо те, чого так прагне кожен багатій. Мир, краса, спокій. Твої слова. Твоє життя після смерті. Коли місті їхала ввечері додому, то Вілл Тапер дав їй пиво у паперовому пакунку. Він дозволяє їй пити пиво на кормі всупереч правилам. І питає, чи не малювала вона щонебудь останнім часом. Може, якісь пейзажі? А чоловік на поромі, о той, що з собакою, каже, що пес натренирований знаходити мертвих. Коли хтось помирає, то від нього йде отой сильний сморід, що зветься епінефрин. Каже, що то запах страху. А місті мовчить, попиває пиво з банки в коричневому пакеті і просто слухає, що він каже. Над скронями цього чоловіка залисані, вони червоні від холодного вітру і, здається, наче в нього чортячі роги. Він має чортячі роги, а все обличчя його червоне та зморшкувате. Динамічна зморшкуватість, повздожні ретини очної щілини. Собака відвертає голову вбік, намагаючись відійти від місті. Крем після гоління, що ним користувався цей чоловік, пахне гвоздиками. З-під краю його куртки відніються хромові наручники, пристебнуті до ременя. Між іншим, сьогодні погода, наростаючи безладдя з можливістю фізичного та емоційного зриву. Тримаючи собачий повідок, чоловік каже, «Ви впевнені, що з вами все гаразд?» А місті каже йому, «Повірте мені, я не мрець. Може, то моя шкіра померла?» Синдром Стендаля, епінефрин, графологія, коматозний стан, спричинений подробицями, коматозний стан, спричинений освітою. Чоловік киває на в коричневому пакеті і каже, а ви знаєте, що публічно розпивати спиртні напої заборонено? А місті питає, що? Ви що, поліцай? А він відказує, ви це знаєте? Що ж, насправді так воно і є. І чолов'яга на мить розкриває свій гаманець, показуючи жетон. На сріблястій поверхні вигравіровано Кларк Стілтон, детектив, група з розслідування злочинів, спричинених нетерпінністю округ Сів'ю. 13 липня. Повний місяць. Тебі та місті йдуть через ліс. Це хащі аж на мисі Чекалендпойнт. Зарості вільхи – цілі покоління дерев, що росли, падали і знову проростали, постаючи зі своїх померлих родичів. Якісь тварини, можливо олені, протоптали стежину, що в'ється серед плетова дерев та протискується поміж величезних, як будинки валунів, з товстими маховими підкладками. А над усім цим вільхова листва зливається в рухливі зелені небеса. То тут, то там на землю падають стовпи сонячного світла, завширши з велику кришталеву люстру. Це як неохайний та занедбаний варіант вестибюлю в готелі «Чекайленд». На Теді одна сережка – золота філігрань із серпанок із кристих червоних штучних діамантів навкруг червоного емальованого серця. Вона приколита до її рожевої футболки, але це та сама сережка, що її Пітерів приятель-блондин вирав із свого вуха. Вілтапр із порома – твій приятель. Вона тримає дешеві прикраси у взуттєвій коробці під своїм ліжком і носить їх з особливих оказій. На черблені скляні рубіни, приколоті на плечі, мерехтять зеленю листви, що количаться над їхніми головами. А фальшиві діаманти із цяточками бруду відсвічують рожевим кольором футболки Тебі. Твоя дружина та дитина переступають через підгнилі колоди, по яких повзають мурашки і обходять кущі папороті, що торкаються талії місті і легенько хлопують Тебі по обличчю. Вони йдуть мовчки, придивляючись довкола та прислухаючись до співу пташок, але нічого не бачать і не чують. Пташок немає, немає маленьких жаб, жодних звуків, тільки шумить океан. Десь сичать та вибухають хвилі, сичать і вибухають. Вони продираються крізь гущавину зелених паростків якихось рослин, на землі побіля яких гниють зм'яклі жовті листки. Треба пильмувати кожен крок, бо земля слизька з калюшками води. Скільки отак Місті йшла, пильно дивлячись під ноги, відводячи гілки, щоб ті не хльоснули Тебі, вона не знає, але коли вона підводить очі, то бачить поперед себе якогось чоловіка. До речі, її піднімаючи м'язи губ – вишкіряльні м'язи, м'язи байтікай, їх враз охоплює спазм. Усі ці гладенькі м'язи завмирають у гарчальний ландшафт, а рот Місті розкривається і стає схожим на квадрат, огуляючи при цьому всі зуби відразу. Її рука хапає Тебі ззаду за футболку. Тебі й досі дивиться під ноги, і собі ніби нічого не сталося, тож місті смикає її назад. І Тебі посковзнулася і впала, тягнучи матір до землі. «Мама, що таке?» – питає вона. Тебі лежить на вогтій землі серед листя, моху та жучків. Поруч із нею скотюрублася місті, а над ними догою згинаються папороті. Чоловік стоїть приблизно за десять кроків попереду і дивиться кудись убік, не бачачи їх. Він не обертається. Крізь завісу папроті видно, що чоловік не менше семи футів заввишки – темноволосий, кремезний, із жовтими листками у волосі та ногами, забризканими грязюкою. Він не обертається, але й не рухається. Напевне, він їх почув і зупинився, щоб прислухатися. До речі, цей чоловік голий. Он попереду видно його голос раку. Тебі каже, «Мама, відпусти, тут повно жуків», але містя шикає на неї, змушуючи замовкнути. Чоловік заціпеніло чекає, виставивши вперед одну руку на висоті талії, наче намацуючи в повітрі дорогу. Пташки, ані чечерик. Місті пригнулася упершись руками в мокру землю і готова, що вхопити тебе і кинутися на втюки. Раптом тебе прослизає повз неї і місті каже «Стій, не ходи!» Швидко викидає вперед руку, але хапає лише повітря. Секунда, може дві, і тебе вже добігла до чоловіка і доторкнулася своєю рукою до його випростаної долоні. Упродовж отих кількох секунд Місті довідалося, що з неї матір як з'ївна куля. «Пітер, ти одружився з Боягузкою. Місті так і сидить навпотюбки. Ба більше, вона відхилилася назад і вже була приготувалася тікати назад, бо в мистецькому коледжі не вчать мистецтва рукопашного бою». А Тебі повертається, усміхається і каже, «Мамо, не будь такою дурепою». Ухопившись обома руками за випростану руку чоловіка, вона підтягнулася і замотляла ногами в повітрі. А потім каже, «Та це всього-навсього Аполлон, мамо!» Побіля чоловіка в опалому листі лежить труп. Блідобілі груди з голубими венами. Відрізана біла рука. І місті таки сидить навпочіпки, не піднімаючись. Тебі застрібу з руки чоловіка йде туди, куди спрямований погляд місті. Змахнувши листя з мертвобілого обличчя, вона каже, «А це Діана!» Поглянувши на скотюрблену місті, вона підкочує очі під лоба і каже, «Мамо, та це ж статуї!», статуї. Тебі повертається і бере місце за руку. Потім смикає її і допомагає підвестися. «Сторопала! Статуї!» – пояснює при цьому вона. «Ти ж художниця!» Тебі тягне її вперед. Чоловік, що стоїть неподалік із потемнілої бронзи зі смугами лишайників та корозії. Голий чоловік із ногами, прикрученими до підсталу, що сховався посеред кущів неподалік стежини. В його очах замість райдужних оболонок та зіниць западини. Його очі – типові очі римлянина. Його руки та ноги бездоганно пропорційні тулубу. Золота середина художньої композиції. Дотримано всіх правил та пропорцій мистецтва. Грецька формула, що пояснює, чому ми любимо те, що любимо. І ще один кататозний стан мистецької школи. Жінка на землі, розбитий білий мармур. Порожевіла рука тебе замах велистя та траву з довгих білих стегон. Соромливі білі складки мармурового паху закінчуються мармуровим листком. Гладенькі пальці та руки, лікті без моршок та складок. Висічене з мармуру волосся спадає білими скульптурними кучерями. Тебі показує своєю ружевою рукою на порожній підестал напроти бронзової скульптури Аполлона і каже «Діана впала задовго до того, як я її знайшла». Бронзова литка скульптурного чоловіка холодить руку, але кожне сухожилля в ній рельєфне, кожен відлитий з бронзи м'яз, потужний і товстий. Проводячи рукою по холодній металевій нозі, місті питає, а ти що, була тут раніше? В Аполоне немає пісюна, каже Тебі, я вже подивилася. А місті відсмикує руку доньки від листка, що накриває бронзовий пах статуї, і питає, а хто тебе сюди приводив? Бабця, відповідає Тебі, бабця увесь час мене сюди водить. Тебі нехиляється, щоб потертися щокою об гладеньку мармурову щоку Діани. Оця бронзова статуя Аполлона – то, напевне, копія, виготовлена в 19 столітті, сторіччі. У 19-му або наприкінці 18-го. Вона не може бути справжньою, справжнім витвором грецького чи римського митця. Інакше вона стояла б у музеї. А чому вони тут? – питає місті. – Тобі бабуся не розповідала? Тебі знизує плечима. Вона простягає місті руку і каже. Там іще є статуї. Ходімо, я покажу. І ще є статуї. Тебі веде її крізь зарості, що оточують мис, і вони знаходять у бур'янах сонячний годинник, укритий товстим, потрісканим шаром мідянки. Потім знаходять фонтан заввишки вишки плавальний басейн, але заповнений зірваними вітром гілками та жолудями. Вони йдуть повз грот, видовбаний у схилі пагорба. Його темний вхід обрамлений порослими мохом-колонами та закритий залізною брамою з ланцюгом. Брили тесаного каменя утворюють арку, яка вивищується і закінчується посередині ключовим каменем. Уявіть собі невеличку банківську споруду, або фасад, укритий пліснявою і простілою в землі будівлі капітолію штату. Фасад захаращений кам'яними статуями ангелів, що тримають кам'яні гірлянди з яблук, груш та винограду, кам'яні вінки та квіти, і все це посмуговане брудом, потріскане та розламане коренями дерев, а в проміжку рослини, яких там не мало бути. Повзуча троянда, яка заглушує дуб, видираючись на висоту 50 футів, вона розквітає над короною дерева. Вицвіле жовте листя тюльпанів зав'яло від літньої спеки. Височена стіна стебел та листя виявляється густими заростями бузкових кущів. Тюльпани та бузок не притаманні тутешнім місцям, і їх тут не повинно бути. На ложку в самому центрі мису, вони виявляють Грейс Вілмот, яка сидить на ковдрі, розстеленій на траві. Навколо неї квітнуть рожево-блакитні волошки та маленькі білі маргаритки. Плетений кошик для пікніка розкритий, і над ним уже дзирчать мухи. Грейс піднімається на коліна, протягає руку зі склянкою червоного вина і каже, «Місті, ти повернулася! Іди сюди і візьми ось це!» Місті бере склянку з вином і робить невеличкий ковток. «Тебі показала мені статую!» – сказала вона. «А що тут колись було?» Грейс підводиться і каже, «Тебі, збирай свої речі, нам пора йти!» Тебі бере з ковдри свій светер. А Місті каже, але ж ми тільки прийшли. Грейс подає їй тарілку з бутербродом і каже, а ти залишишся і поїси. у тебе буде цілий день, щоб займатися мистецтвом. Бутерброд із курячим салатом, він нагрівся від лежання на сонці, і на нього сідали мухи, але пахне він смачно, тож Місті відкусує шматочок. Грейс киває на Тебі і каже, це Тебі все придумала. Місті жує і ковтає, і відказує. Гарна задумка, але ж я не взяла із собою жодних припасів. А тебе підходить до пікнікового кошика і каже. За тебе б взяла. Ми прихопили їх як сюрприз для тебе. Місті відпала трохи вина. Кожного разу, коли якась людина, маючи добрі намери, змушує тебе продемонструвати відсутність таланту і тицяй тебе носом у той факт, що ти зазнала фіаско з єдиною своєю мрією, візьми і випий. Це така бухаристична гра місті Вілмот. Ми з тебі підемо на завдання, каже Грейс. А тобі додає, ми йдемо на гаражний розпродаж. Курячий салат має якийсь дивний присмак. Місті жує, ковтає і каже, цей бутерброд має якийсь дивний присмак. Та це ж просто коріандр, пояснює Грейс. І додає, тобі і я мусимо знайти 16-дюймове блюдо з напиленим візерунком срібна пшениця фірми Lenox. Вона картину заплющує очі і хитає головою, промовляючи. І чому це ніхто не цікавиться своїм посудом, аж поки в ньому не відцвіте візерунок, тебі каже А бабця купить мені подарунок на день народження, усе, що я забажаю. Ага, ви поїдете, а місце стирчатиме тут на мисячі кейленд Пойнт з двома пляшками червоного вина та штабелем бутербродів з курятиною, і купою своїх олійних та акварельних фарб, пензликів та паперу, до яких вона не доторкнулася відтоді, як тебі ще пішки під стіл ходила. Акрилові та олійні фарби вже, мабуть, затверділи, а акварельні висохли та розтріскалися. Пензлі позасихали і стали цупкими. Усе це непотрібне і нікчемне, як і сама місті. Грейс Вілмот порозтягає руку і каже, «Тебі ходімо, залишимо матір, нехай насолоджується прекрасною дниною. Тебі бере бабусю за руку і обидві вирушають через лух до ґрунтової дороги, де вони залишили авто». Сонце припікає. Луг достатньо високий, щоб з нього було видно хвилі, що сичать та вибухають, розбиваючись об скелі унизу. Далі на озбережжі відніється місто. готель календ розмита пляма білих дощок обшивки. Якщо напружити зір, то можна коли не побачити, то доуявити собі слухові вікна на горищі. Звідси острів здається гарним та бездоганним, незаюрмленим та необложеним туристами, неугидними від рекламних щитів. Він має такий вигляд, як тоді, коли його ще не облюбували багаті відпочивальники, коли на ньому ще не з'явилося місті. Тепер ясно, чому люди, народжені на острові, нікуди з нього не виїжджають. Тепер ясно, чому Пітер був готовий захищати його з таким заповзяттям. «Мамо!» – гукає Тебі. Вона біжить назад від бабусі, обома руками міцно вхопившись за футболку. Засапавшись та всміхаючись, вона підбігає туди, де на ковдрі сидить місті. Тримаючи в руках сережку із золотою філігранню, вона каже «Завмри!» Містя завмирає, як статуя. І тебе нахиляється та встромляє сережку в мочку материнського вуха зі словами «Я вже й забула, але бабця мені нагадала. Вона каже, що тобі знадобиться оце». Коліна її голубих джинсів вимазані в грязюку та зелень трави. То сталося, коли місті переполошилася і смикнула дочку на землю, збираючись врятувати її від Аполлона. Місті питає Хочеш узяти з собою бутерброд, Манюню? Але тебе хитає головою і каже, бабця сказала, щоб я їх не їла, а потім обернулася і побігла геть, вимахуючи рукою над головою, аж поки не з'щезла з виду. 14 липня Ангел тримає акварельний аркуш кінчиками пальців, Поглянув на малюнок, потім на місці та й питає, «Ти намалювала крісло?» Місці знизує плечима і відповідає, «Пройшли роки, це було перше, що спало мені на думку». Ангел повертається до неї спиною і крутить малюнок так, щоб сонячне світло падало на нього під різними кутами. Не відриваючи від нього погляду, він каже, «Добре, дуже добре, а де ти знайшла це крісло?» «Я взяла його зі своєї уяви», – відповідає Місті і розказує йому, як їй довелося простирчати цілий день на мисі Чекалендпойнт з одними лише фарбами та двома пляшками вина. Ангел примружено дивиться на малюнок, піднявши його так близько, що очі зійшлися на приніссі, а потім каже, «Схоже на Гершеля Берка». Ангел дивиться на неї і питає, «Ти провела цілий день на травах на лузі і фантазувала крісло Гершеля Берка в стилі нового Ренесансу?» Сьогодні вранці зателефонувала ота жінка з Лонгбіч і сказала, що збирається пофарбувати свою білізняну комірчину, тож краще їм було б приїхати і розібратися із закарлючками Пітера, поки вона не почала роботу. І тому тепер містій Ангел стерчать у зниклій комірчині. Місті робить зарисовки Пітерової писанини. Ангел має фотографувати стіни. У ту мить, коли місті розкрила свою теку, щоб зробити ескіз, Ангел помітив акварельний малюнок і попросив поглянути на нього. Світло до кімнати потрапляє крізь матове скло, і в цьому тьмяному світі він і розглядає малюнок. А на вікні з прейфарбою написано Ступиш на цей острів і помреш. Ангел де Ла Порте каже, «Це Гершельберг, клянуся, з Філадельфії, 1879 рік. Його аналог знаходиться в заміському будинку Вандербільтів у Балтиморі». Мабуть, обриси цього крісла застрягли в пам'яті місті ще з історії мистецтва, випуск 101 або з огляду декоративного мистецтва, випуск 236 Можливо, вона бачила його по телевізору в якійсь громадській телепрограмі про відомі споруди. Хто з нас, звідки взялася ця ідея? Хто з нас, звідки до нас приходить натхнення? Чому ми уявляємо те, що уявляємо? Місті пояснює. Я радію, що хоч щось намалювала. Мені стало так погано, то було харчове отруєння. Ангел дивиться на малюнок, крутячи його в руках. Зморщувальний м'яз між бровами скорочується і утворює три глибокі впадини. Його борозенки глабели. Трійчастий нерв відтягує губи так, що в кожному куточку його рота утворюються низхідні маріонеткові лінії. Зрисовуючи на стіні каракулі, місті не розповідає Ангела про Содоми в шлунку. Того ідіотського дня вона увесь час намагалася зробити ескіз скелястого валуна чи дерева, але загидує жмакала папір. Потім вона спробувала накидати ескіз далекого міста, церковної дзвіниці та годинника на бібліотеці, але зрештою теж зібгала папір. Зібгала вона також і невдалий портрет Пітера, який спробувала намалювати з пам'яті. зіжмакала портрет Тебі і на сам кінець малюнок Єдинорога. Потім випила іще склянку вина і замислилася, щоб його ще спаплюжити браком таланту. Після цього вона з'їла ще один курячий бутерброд з химерним присмаком коріандру. На саму тільки думку про те, щоб піти до лісу і намалювати впаліт та занедбані статуї, найменші волосинки на її потилиці стали сторч. Упалий сонячний годинник. Ото й замкнутий грот. Тут на лузі припікало сонце і було тепло. У траві дзижчали комахи. Десь за лісом шипіли та вибухали океанські хвилі. Одного лише погляду на край лісу було досить, щоб в уяві місті постав високий бронзовий чоловік, що плямистою рукою розсовував кущі поперед себе і вітричався на неї незрячими запалими зіницями. Наче він убив Діану, порубав її на шматки, а на неї чатує, сховавшись за крайніми деревами. Згідно з правилами бухаристичної гри місті Вілмот, коли тобі починає здаватися, що голий бронзовий чоловік зараз зігне свої металеві руки і задушить тебе у своїх обіймах, заткнувши тобі роти поцілунком, а ти в цей час будеш відчайдушно та марно здирати нігті об його порослі мохом груди та збивати до крові кулаки, то це значить, що пора зробити черговий ковток. Коли ти напівгола справляєш велику нужду в ямку, викапану за кущем, а потім витираєш дупу ляною серветкою, випий ще раз. Содоми корчать шлунок, і місті рясно пітніє. Кожен удар серця стріляє в голову нестерпним болем. У шлонку заграли кишки, і вона не встигає вчасно скинути труси. Огидна маса заляпала її черевики та ноги. Огидний запах замикітри в місті голову, і вона впала навзнак, розкинувши руки в теплій траві, де росли маленькі квіточки. Прилетіли чорні мухи, які учуяли запах забагато миль від мису, і почали повзати по ногах. Її щелепа відвисла аж до грудей, і із рота на зелену траву вилилося трохи рожевої блювотини. «Коли ти через півгодини прийдеш до тями, у тебе й досі по ногах тектиме лайно, а довкола, гудучі, літатимуть хмари мух. Випий іще раз». Про цю частину своєї пригоди місті не стало розповідати Ангелу. Вона робила зарисовки, він фотографував, і раптом питає «А що ти знаєш про Пітерового батька?» «Батько Пітера, Гару, Місті любила Пітерового татка». «Він помер», – відповідає вона. «А що?» Ангел клацає затвором і перемотує кадр. Кинувши на напис на стіні, він каже. Те, як людина пише букву «І», може багато про неї розповісти. Перший натиск – значить її прив'язаність до своєї матері. Другий натиск – нижній, значить ставлення до батька. Гарроу Вілмута, Пітрового батька, всі звали Гаррі. В місті познайомилися з ним лише тоді, коли приїхала до них на острів безпосередньо перед одруженням. Перед тим, як вона завагітніла, Гаро довго водив її по острову Чекайленд, показуючи облуплену фарбу та похилі дахи будинків із каменю та ріні. Ключем від авто він поклопав будівельний рочин між кам'яними блоками церкви. Показав їй потріскані та прогнуті тротуари на торговій вулиці. Фасади крамниць зі смугами плісняви. Закритий готель усередині був чорний, спустошений пожежею. Усередині все було облуплене, а віконне скло вкрите темно-червоними плямами і ржі. Віконниці перекривилися, ринви провисли. Гарроу Вілмот усе приказував. Три покоління аристократів, одне за одним. І хоч як дбайливо не вкладай гроші, їх однаково не вистачає надовше. Батько Пітера помер після того, як в місті повернулося до коледжу. А ангел каже, а ти не могла б дістати мені зразок його почерку? Містя, не відриваючись від своїх зарисовок, відповідає, не знаю. Між іншим, якщо ви валяєтесь голяка в гущавині, вимазані в гівно та заляпані рожевим блювотінням, то це ще не значить, що ви неодмінно станете справжнім художником. І галюцинації цьому теж не надто допоможуть. Там, на мисі Чекелендпойнт, коли корчі зводили її шлунок, а по скронях котилися рясні краплини поту, у місті почалися галюцинації. Вона спробувала витертися готельними серветками, прополоскала рота вином, розігнала хмару мух. Блювотна і досі пеком пекла в носі. Це дурість. Це за велика дурість розповідати про це ангелу, але тіні на краю лісу заворушилися. Серед дерев показалося металеве обличчя. Статуя зробила крок уперед, і її бронзова нога усією своєю страшною вагою вгрузла в м'яку землю з краю лугу. Коли ти ходиш до мистецького коледжу, ти знаєш, що таке кошмарна галюцинація. Ти знаєш, що таке ретроспекція. Це коли ти натоптуєшся хімікатами, які, накопичуючись у жировій тканині твого тіла, готові будь якої миті наповнити твою кров жахами серед білого дня. Постать зробила ще один крок, і її нога загрузла в землі. Сонячне світло зробило її руки місцями яскраво зеленими, а місцями тусклими, маківка голови та плечі були заляпані пташиним лайном. Коли ноги статуї піднімалися і вона робила крок уперед, то чітко і рельєфно виступали м'язи на кожному її стегні. З кожним кроком бронзовий листок між ногами ходив туди-сюди. Тепер, коли малюнок лежить поверх фототорби ангела, якось дуже незручно та бентежно про все це згадувати. Аполлон бог кохання, місти ізкровим шлунком і п'яна, оголена душа збудженої сорокарічної художниці. Статуя підійшла ще на один крок. Ідіоська галюцинація, харчове отруєння. Вона змусило зняти із себе одяг. Місти гола. Щоб прояснити думки і відігнати віддіння, Місті стала малювати, щоб зосередитися, не малюючи нічого конкретного. Заплющивши очі, Місті уткнула олівець у сто з акварельних аркушів, і відчувши, як він почав шкрябати, проводячи прямі лінії, вона притуснула до вістря вказівний палець, щоб створити заштрихований контур. Механічне написання Коли олівець зупинився, Місті покращало. Статуя зникла, шлунок перестав боліти. Рідке лайно висохло достатньо, щоб його можна було більш-менш легко щистити, а потім закопати серветки, зіпсуті труси та пожмакані малюнки. Приїхали Тебі та Грейс. Їм удалося віднайти потрібну їм чайну чашку чи соусницю, чи що вони там шукали. На час їхнього приїзду вино було випити. Місті вдягнена і не така смердюча. Тебі сказала. Ось диви, це мені на день народження, і простягнула руку, показуючи блискучий перстень на пальці прямокутний зелений камінець, оброблений так, щоб іскритися. Це передот», – пояснила Тебі та підняла руку над головою, щоб на камінець впали останні промені сідаючого сонця. Місця заснула в машині з думкою про те, де ж узялися гроші на пікнік, і Грейс повезла їх назад до селища по межовій авеню. Пройшов певний час, перш ніж місті подивилася на Аркуш, що ж вона там намалювала, і була вкрась дивована. Після цього вона лише додала кілька тонів акварельними фарбами. Дивно, що тільки не витворить наша підсвідомість. Дещо з її молодості, дещо з того, про що йшлося на уроках історії. Такі легко передбачувані фантазії бідолашної місті Кляйнман. Ангел щось сказав. Місті каже, прошу, а ангел питає її, скільки ти за це візьмеш? Він каже про гроші, про ціну. Місті каже 50? і повторює 50 доларів?» Оцей малюнок, який Місті витворила із заплющеними очима, гола, перелякана, зі скорченим шлунком, це перший мистецький твір, який їй коли-небудь удалося продати. Це найкраще з того, що Місті зробила за все своє життя. Ангел розкриває свій гаманець і дістає дві двадцятки та одну десятку. І каже «Так що ти ще знаєш про пітрового батька?» Між іншим, коли вона виходила з лугу, то побачила дві глибокі діри в землі поруч зі стежиною. Відстань між ними складала два фути, вони були завеликими для звичайних відбитків людської за завеликими, щоб належати людині. Низка дірок вела назад, до лісу, і вони розташовувалися надто далеко одна від одної, щоб то була людина. Про це місті ангелу не розповіла, а то іще подумає, що вона схибила, як і її чоловік, як ти, мій милий дорогий Пітере. А тепер від отруєння лишився тільки головний біль. Ангел тримає малюнок біля носа і принюхується. Моршить носа і знову принюхується, а потім вкладає малюнок до однієї з бокових кишень сумки. Помітивши, що вона спостерігає, він каже, «Та то я так, не зважай, просто мені на мить здалося, що я відчув запах лайна».